Kapitola 91. Oheň, hrom a zlomený strom Hřeben, na němž jsme se krčeli, tvořil široký půlkruh, jakýsi ochraný půlměsíc kolem tábora lupičů. Díky tomu se zdálo, jakoby tábor ležel na dně prostorné, mělké mísy. Z našeho místa jsem viděl, že otevřenou část mísy ohraničuje potok, jin se v tom místě stáčel dovnitř a pak zase ven. Uprostřed mísy se jako sloup tyčil kmen mohutného dubu a zakrýval tábor svými mocnými větvemi. Po obou stranách stromu mrzotě hořily dva ohně. Nebýt počasí, s obou by byly pořádné táboráky. Takhle poskytovali právě tak dost světla, aby nám ukázali tábor. Tábor je zavádějící výraz. Hodnější by bylo říct tábořiště. Stálo tu šest stanů, nízkých, krátkých a zešikmených, určených jen ke spaní nebo uložení zásob. Sedmý stan připomínal spíš pavilon, pravouhlý a dost vysoký, aby měm několik mužů mohlo v stát. Kolem ohňů se na lavicích z kmenů choulilo šest mužů. Všichni byli řádně zabalení, aby se chránili před deštěm, všichni měli tvrdé oči a trpělivé výrazy zkušených vojáků. Couval jsem pod vrchol hřebene. Odivilo mě, že necítím žádný strach. Otočil jsem se k Martinovi a zjistil jsem, že má trochu vytřeštěné oči. Kolik myslíš, že jich tu je? Zeptal jsem se. Oči se mu v zamyšlení zaleskly. Nejméně dva na každý stan. Jestli jejich velitel spí v tom velkém stanu, to máme třináct a tři jsme zabili. Takže deset. Nejméně. Neklidně si olízl zlty. Jenže můžou spát třeba po čtyřech a do toho velkého stanu se kromě vůdce vejde ještě pět dalších. To by dělalo třicet. Minus 3. Takže i v nejlepším případě by měli přesilu dva na jednoho, řekl jsem. Jak se ti to zamlouvá? Zalétl pohledem ke hřebenu, pak zpátky ke mně. Dva na jednoho, to bych bral. Máme na své straně překvapení, jsme tak akorát blízko. Odmlčel se, zakašlal do rukávu a odplivl si. Ale tam dole jich bude tak dvacet. Cítím to v kostech. A dokážeš přesvědčit Dedana? Přikývil. Bude mi věřit, není ani z poloviny takový osel, jak se obvykle tváří. Dobře. Krátce jsem situaci zvážil. Události se je řídily rychleji, než bych je stačil vypovědět. Takže den zespě budou ještě nějakých pět, 6 minut za námi. Běž a zadrž ty dva, nařídil jsem Martinovi. Pak přijď pro Tempyho a pro mě. Zatvářil se nejistě. Nechceš jít hned? Nevíme, kdy mají střídání stráží. Je tu se mnou Tempy. Kromě toho ti to zabere jen pár minut. Rád bych si zkusil ověřit, jestli je přece jen lépe nespočítám. Martin kvapně vyrazil naspět a my s tempy jsme se obezřetně přesunuli na vrcholek. Po chvíli se Tempy přisunul blíž ke mně, takže se mě dotýkal levým bokem. Postřehl jsem cosi, co mi předtím ušlo. Po různu táboře stály dřevěné tyče, vysoké zhruba jako kůly vysokého plotu. Kůly? Nakreslil jsem Tempimu prstem na zemi, Abych ukázal, co myslím. Přikývl, že rozumí, pak pokrčil rameny. Usoudil jsem, že možná slouží k uvazování koní nebo na nich suší promoklé oblečení. Pustil jsem to z hlavy. Měli jsme naléhavější starosti. Co myslíš, že bychom měli dělat? Tempy byl dlouho potichu. Několik zapít. Odejít. Čekat. Další přijdou. My... Obnočil se jako pokaždé, když hledal slavo. Vyskočit ze stromu? Překvapit je. Kývl. Překvapit je. Čekat. Dohonit zbytek. Povědět Majerovi. V duchu jsem s ním souhlasil. Žádné rychlé řešení, v jaké jsme doufali, nicméně jediná rozumná možnost, když jsme stáli proti takovému počtu mužů. Až se Martin vrátí, my tři jim uštědříme první bodnutí. Počítal jsem, že pokud je překvapíme, Martin dostane tři nebo čtyři, než budeme nucení uprchnout. Pravděpodobně nezabije všechny, které zasáhne, ale každý zasažený bude pro nás v nejbližších dnech představovat menší ohrožení. Nějaký jiný způsob? Zeptal jsem se. Dlouhá odmlka. Žádný, který by byl podle letany. Viděl jsem už dost, tak jsem opatrně slezl o několik stop níž, až jsem byl mimo dohled. Otřásl jsem se. Pořád hrozně lilo. Dešť mi připadalo studenější než před pár minutami a já si už začínal dělat starosti, jestli jsem nechytil Martinovo nachlazení. To by bylo to poslední, co bych ještě potřeboval. Zahledl jsem, jak se blíží Martin a už jsem se chystal vysvětlit mu náš plán, když jsem uviděl, jak zděšeně se tváří. Nemůžu je najít, sykl zoufale, šel jsem po stopě až tam, kde měli být, ale nebyli tam. Buď to se vrátili, což by asi neudělali, nebo se dostali moc blízko a v tom šeru se vydali po nesprávné stopě. Po zádech mi přeběhl mráz, jenž neměl nic společného s vytrvalým Na dokážeš je vystopovat? Nebych to dokázal, tak jsem to už udělal, jenže v té tmě vypadají všechny stopy stejné. Co si počneme? Zavřel mi paži a já mu viděl na očích, že je na pokraji paniky. Nebudou si dávat pozor, budou myslet, že jsme tady předu všechno prohledali. Co teď? Sahl jsem do kapsy pro dedanovou loutku. Najdu je. Než jsem však mohl cokoliv udělat, ozval se z východního kraje tábora výkřik. Následoval zuří výřev a kledby. Je to Dedan? Vyhrykli jsem. Martin přikývl. Spoza hřebene se k nám donesl hluk z běsilého pohybu. Všichni tři jsme se přesunuli nahoru, jak nejrychleji jsme si troufli. Muži se vykrojili z nízkých stanů jako strašný z hnízda. Už jich bylo vidět nejméně tucet a zahlédli jsem čtyři luky, připravené ke střelbě. Od se objevily dlouhé kusy bednění, muži je zapřeli okuly, čímž vznikly jakési hrubé stěny asi čtyři stopy vysoké. Během bara v těřince zdánlivě zranitelný, otevřený tábor změnil v učiněnou pevnost. Nepočítal jsem nejméně 16 lidí, ale v této chvíli už se mi značná část tábora ztratila za stěnami a mimo dohled. Kromě toho okolí ještě víc potemnělo, jak narychlo postavené stěny zakryly ohně a vrhly do noci temné stíny. Martin nepřetržitě klel, celkem pochopitelně, jelikož jeho luk nám teď nebyl skoro k ničemu. Mříku nasadil šíp na tětivu, ale nejspíš by vystřelil právě tak rychle, kdybych mu nepoložil ruku na rameno. Počkej. Zamračil se, pak kýbl. Uvědomil si, že za každýho šíp je jich v táboře aspoň tucet. Ani tempy teď nemohl nic dělat. Než by se dostal blízko k táboru, obránce by ho prošpikovali šípy. Jedinou světlou stránkou byla skutečnost, že jejich pozornost nebyla obrácena k nám. Soustředili se na východní část, odkud jsme uslyšeli výkřik hlídky a Dedanovo klení. My tři jsme se mohli zachránit, dřív než nás objeví, ale to by znamenalo nechat Dedana a Hespe na pospas hlupičům. Teď nastala chvíle, kdyby zkušený arkanik mohl vychýlit váhy v náš prospěch. Neli nám poskytnout výhodu, tedy alespoň umožnit útěk. Jenže já neměl žádný oheň, žádné spojení. Mohl bych si poradit bez jednoho nebo druhého, ale takhle jsem byl bezmocný. Dešť ještě zasílil. cel hrom. Bylo jen otázkou času, kdy bandité zjistí, že mají proti sobě jen dva lidi a vyřídí se na hřeben, aby s našimi přáteli rychle zatočili. Kdybychom my tři oboutali jejich pozornost, přemohli by nás právě tak rychle. Ozval se tichý ševel, přes východní hřeben přelétla sprška šípů. Martin přestal klít a zatajil dech. Pohlédl na mě. Co budeme dělat? vyhrekl na lehavě. Z kdo si zavolal otázku a když nedostal odpověď, zahučila další salva šípů zaměřujících cíl. Co jen budeme dělat? opakoval Martin. Co když jsou ranění? Co když jsou mrtví? Zavřel jsem oči a sklouzl dolů pod hřeben. Snažil jsem se získat chvilku na rozmyšlenou. Nalezl jsem nohou do něčeho pevného mrtvý strážce. Napadla mě temná myšlenka. Nadechl jsem se a poneřil jsem se do srdce z kamene. Hluboko. Hlouběji než jsem byl kdykoliv dřív. Opustil mě veškerý strach, veškeré váhání. Uchopil jsem tělo za zápěstí a vlekl ho nahoru na vrchol hřebene. Byl to těžký muž, ale to jsem sotva vnímal. Martene, použít tvého mrtvého, zeptal jsem se nepřítomně. Pronesl jsem ta slova příjemným baritónem, nejklidnějším hlasem, jaký jsem kdy slyšel. Nečekal jsem na odpověď. Pohlédl jsem přes okraji hřebenek táboru. Zahlédl jsem za hradbou lučištníka, který se právě chystal napnout luk k dalšímu výstřelu. Vytáhl jsem svůj dlouhý, štíhlý nůž z ramstonské ocely a upevnil si v mysli představu lučištníka. Zatěl jsem zuby a borl mrtvého strážce do ledvin. Nůž se prodíral dovnitř pomalu, bych budal do těžkého jílu a ne do masa. Prachod hromu přehlušilo zaječení. Muž padl, luk mu vlétl z rukou. Další lupič se sehnul, aby se na kamaráda podíval. Zaměřil jsem se na něj a znovu bodl do mrtvého, tentokrát oběma rukama. Nazval se druhý výkřik, pronikavější než první. Víc nářek než křik. Pomyslel jsem si v jakémsi odděleném koutku mysli. Ještě nestřílej, varoval jsem Martina klidně, aniž bych otrhl zrak od tábora. Ještě pořád nevědí, kde jsme. Vytrhl jsem nůž z těla, změnil své zaměření a vrazil jsem ho mrtvému do oka. Za dřevěnou stěnou se prudce narovnal muž, mezi prsty přitištěnými k obličeji se mu řinula krev. Dva z jeho kamarádů se zvedli a snažili se ho dostat dolů do bezpečí za hradbou. Můj se zvedl a klesl, a jeden z nich se zhroutil s rukama na krvácející tváři. Svatý bože, hlesl Martin při škrceně. Drahý svatý bože. Předložil jsem nůž grdlu mrtvého strážce a obhlédl si tábor. Vojenská výkonnost banditů upadla, v jejich řadách se šířilo zděšení. Kdo si zraněných nepřestával vřeštět, jeho vysoký, pronikavý jek se nesl nad hukotem hromu. Uviděl jsem jednoho z lučištníků, jak tvrdým pohledem prohledává okraj hřebené. Přeješ jsem našem strážci po hrdle, ale zdálo se, že se nic nestalo. Pak se muž zatvářil udiveně, svedl ruku a přejel si po krku. Když ji odtáhl, byla trochu od krve. Vykul oči a začal křičet. Upustil luk, rozběhl se podél hradby, pak zpátky, hledal kam by se ukryl, ale nevěděl kam běžet. Potom se ovládl, a dál zoufale prohledával val kolem tábora. Nezdálo se, že by se chystal padnout. Zamračil jsem se, znovu jsem přiložil nůž ke krku mrtvého a naléhl na něj. Paže se mi chvíli námahou, ale nůž se dal do pohybu, pomalu, by se pokoušel překrojit ledový kvádr. Lučišníkovi vyletěli ruce ke krku, zalila je krev. Zavrávoral, zapotácel se a padl do jednoho z ohňů. Divoce se sebou házel a mlátil, kolem něj se rozlétly hořící uhlíky a ještě zvýšili všeobecný zmatek. Uvažoval jsem, kde je udeřit příště. V tom oblohu ozářil blesk a ukázal mi jasný obraz těla. Dešť se místil skrví, krví, která byla všude. Nelž jsem od ní ruce úplně černé. Nechtěl jsem mrtvému mrzačit ruce, tak jsem ho obrátil na břicho a snámahou jsem mu zulboty. Soustředil jsem se a přeřezal mu silné šlaky nad kotníky a pod koleny. Tím jsem vyřadil další dva muže. Ale nůž se pohybovala stále pomaleji a mě bolely paže od vynakládaného úsilí. Martvola představovala dokonalé spojení, ale jediná energie, kterou jsem měl, byla síla vlastního těla. Za těchto podmínek mi připadalo, jako bych řezal dřevo, ne maso. Od chvíle, kdy se v táboře zvedl poplach, uplynuly stěží dvě minuty. Vyplyvil jsem vodu a vybral si chvilku na odpočinek pro namožené paže a vyčerpanou mysl. Prohlížel jsem si tábor pod sebou, pozoroval jsem, jak k něm stoupá zmatek a panika. Z velkého stanu u paty stromu se vynořil muž. Byl oblečen odlišně od ostatních, měl na sobě lesklou kroužkovou zbroj, sahající až ke kolenům a na hlavě koženou čapku. Vyšel do zmatku venku s klidem a beze strachu, jediným pohledem vše zhodnotil. Vyštěkl pár rozkazů, které jsem v luku deště a hromů neslyšel. Jeho lidé se uklidnili, znovu zaujali svá postavení, chopili se luků a mečů. Když jsem ho tak sledoval, jak pochoduje po táboře, někoho mi silně připomínal. Stál na dohled, neobtěžoval se nějakým schýbáním za dřevěnými stěnami. Pokynul svým mužům a co si na tom gestu mi bylo strašlivě známe. Kvote, řekl Martin. Ohlédl jsem se a uviděl, že stopaš má lok přitisknutý k uchu. Mířím na jejich veletele. Třel ho. Jeho luk zaspíval a velitelý náhle čnil ze stehna šíp, jenž probodl kroužkovou košili nohu i brnění na zadní straně. Koutkem oka jsem zahlédl, jak Martin plynulým pohybem vytahuje další šíp a přikládá ho na tětivu. Než mohl vystřelit, vůdce se sehnul. Neže by se zlomil v pase bolestí. Sklonil hlavu a podíval se na šíp, který mu probodl nohu. Krátce ho proskoumal, pak ho sevřel v pěsti a strhl z něj opeření. Pak sáhl rukou za sebe a vytrhl si šíp z nohy. Zdohli jsem, když pohlédl přímo k nám a rukou se zlomeným šípem ukázal k našemu úkrytu. Pronesl ke svým mužům úseční rozkaz, Hodil šíp do ohně a ladně odkráčel na druhou stranu tábora. Velký télu, mě svými křídly, vyhrekl Martin a ruce mu klesly. Ochranně před démony a nočními přízraky. Jedině srdce s kamenem mě ochránilo před podobnou reakcí. Obrátil jsem se k táboru právě včas, abych spatřil malý les luků mířící naším směrem. Klčil jsem hlavu a nakopl ochromaného stopaře. Zrazili jsem ho právě včas, šípy prosvěštili nad námi. Překotil se, šípy z touce se mu vysypali do bláta. Tempy? Zavolal jsem. Tady, ozval se od někud zleva. Až. žádný šíp. Další šípy nám zaspívaly nad hlavami, pár se jich zabodlo do stromů. Brzy se jejich střelci zaměří a začnou střílet obloukem, aby na nás šípy padaly z hora. V mysli se mi vynařil nápad, klidně jako bublina, vstoupající ke hladině rybníka. Tempy, podej mi luk toho može. Já. Ja. Slyšel jsem, jak si Martin si mumlá tichým naléhavým hlasem. Nejdřív mě napadlo, že ho zasáhli, ale pak jsem poznal, že se modlí. Télu, chranně před železem a zlobou, šeptal. Télu, chranně před nočními démony. Tempy mi strčil luk do ruky. Sluboká jsem se nadechl a rozdělil jsem svou mysl na dvě části, pak tři, pak čtyři. V každé části jsem si podržel tětivu. Přeměl jsem se uvolnit se a znovu jsem se pokusil rozdělit mysl. Pátá část. Znovu a tentokrát bez úspěchu. Byl jsem unavený, prochladlý a dosáhl jsem své meze. Zaslechl jsem, jak zadrnčeli tětivy a šípy jako prudký dešť dopadly na zem za námi. Pocítil jsem tah za paži u ramene, jak se o mě jeden otřel, než se zabořil do hlíny. Zanechal po sobě plavou, posléze palčivou bolest. Potlačil jsem mi a stiskl jsem zuby. Pět musí stačit. Přejel jsem si nožem po vlastní paži, jen lehce, abych získal kapku krve, vyslovil jsem potřečné spojení a pevně přejel ostrým tětivu. Krátkou, strašnou chvilku vydržela, pak praskla. Luk se mi zaskubal v rukou, otřásal mi zraněnou paží, pak se mi vytrhla. Z tábora za hřebenem k nám dolehly výkřiky, jež mi oznamovali, že jsem byl alespoň z části úspěšný. Zadoufali jsem, že jsem zničil všech pět tětiv, což by proti nám ponechávalo jen dva lučištníky. Ale jakmile se mi luk vyškubil z rukou, pocítil jsem, jak se do mě vkrádá chlad. Nejen do paží, ale do celého těla. Do břicha do prsou, do hrdla. Věděl jsem, že nemůžu dověřovat vlastní paši, když šlo o zničení pěti luků, tak jsem použil jediné palivo, které má každý arkanik vždy s sebou. Teplo své krve. Brzy mě postihne podchlazení ze spojení. Jestli nepřijdu na to, jak se zahřát, sklouznu do šoku, podchlazení a nakonec smrti. Vyklouzl jsem za srdce z kameny a nechal oddělené části mysli znovu spojit. Zapětí se mi trochu zatočila hlava. Prochladlý, promoklý a v závrati jsem vylezl nahoru na hřeben, kdeš mě studil na kůži jako sněhová břečka. Viděl jsem jen jediného lučištníka. Na neštěstí měl pořád všech pět pohromadě a jak jsem vystrčil hlavu, hladce vypustil šíp. Zachránil mě závan větru. Jeho šíp nalezl do skalního výběžku na celé dvě stopy od mé hlavy, tlutě se zajiskřilo. Do obličeje mě udeřil déšť, po nebi jako pavouk přeběhl blesk. Sklouzl jsem dolů a bodal jsem do strážcova těla jako šílený. Nakonec jsem narazil na přesku opasku a nůž se zlomil. Zanýchaně jsem nůž odhodil. Spomatoval jsem se, když mi do uší vnikly Martinovi modlitby. Udy jsem měl chladné, těžké jako olovo a nemotorné. Co horšího, cítil jsem plíživé příznaky podchlazení, tu lenivou otupělost. Zjistil jsem, že se netřesu a to bylo zlé znamení. Byl jsem promočený a nikdy na blízku jsem neměl oheň. Plesk znovu viděl brázdu na nebi. Dostal jsem nápad. Děsivě jsem se zachechtal. Zakoukal jsem přes okraj hřebené a potěšilo mě, že jsem neviděl žádné lučištníky. Ale vůdce štěkal další rozkazy a já nepochyboval, že se v táboře najdou další luky nebo náhradní tětivy. Nebo ještě hůř. Třeba opustí svůj úgryt a přemůžu nás čistou přesilou. Zbývalo tam nejméně tucet bojeschopných mužů. Martin stále ležel na svahu a modlil se. Télu jehož oheň nezabil, chraň mě v ohni. Kopl jsem ho. Stávej zatraceni, nebo jsme všichni mrtví. Přerušil modlení a vzlédl. Neartikulovaně jsem zařval a síbil se k němu, abych ho vytáhl nahoru zalímec. Tvrdě jsem s ním zatřásl a druhou rukou jsem mu vrazil jeho luk, aniž bych viděl, kde jsem ho vzal. Z tomu se zablesklo a já uviděl to, co on. Moje ruce a paže byly pokryté strážcovou krví. Liáký po mě rozmazal, ale nesmily. V prudkém, oslnivém zablesku se zdála černá. Martin si otupile vzal luk. Střel do toho stromu, překřičel jsem hrom. Koukl na mě, jako bych se zbláznil. Střel do něj! Něco v mém výrazu ho muselo přesvědčit, ale šípy měl rozsypané kolem. A když je hledal v blátě, spustil znovu svou vlitany. Télu, jeň si připoutal enkany se ke kolu, v temnotě. Po dlouhém hledání našel jeden šíp, nemotorně ho třesoucí se rukou nasadil na tětivu a celou dobu se přitom modlil. Obrátil jsem bosonost k táporu. Úd už zvládl z matek, viděl jak jsem, jak se mu pohybují ústa při vydávání rozkazů, ale slyšel jsem jen Martinův roztřesený hlas. Télu, já už oči jsou pravé, chraň mě. Najednou se vůd se lupičů odmlčel a naklonil hlavu. Zůstal zcela nehybný, jako by čemu si naslouchal. Martin pokračoval v modlitbě. Télu, synu sám sebe, chraň mě. Vůdce se rychle rozhlédl, doprava doleva, jako by zaslechl něco, co ho vyrušilo. Znovu naklonil hlavu. On tě slyší, zařval jsem zúřivě na Martina. Střílej, něco na nás chystá. Martin zamířil na strom uprostřed tábora. Vítr se do ní opíral a on neustával v modlitbách. Télu, jenž byl Mendou, chranně v Mendově jméně, ve jméně Perial, ve jméně Ordalově, ve jméně Andanově, mě. Vůdce naklonil hlavu, jako by po něčem pátral na nebi. Co si na tom pohybu mi znovu přišlo strašlivě povědomé, ale mé myšlenky jakoby pokrývalo bláto, jak se mě postupně zmocňovalo podchlazení. Vůdce banditů se otočil a zamířil ke stanu, zmizel uvnitř. Střel do toho stromu, zařval jsem. Martin vypustil šíp a já viděl, jak se pevně vklínilo k ohutného mohutného dubu, jen se tyčil uprostřed tábora. Prohrábával jsem bláto a hledal další rozsypané šípy a začal jsem se smát tomu, oč se pokouším. Možná z toho nic nebude. Možná mě to zabije. Už jenom samotný proklus. Ale na tom nezáleželo. Stejně jsem mrtvý, pokud nevymyslím, jak se zahřát a usušit. Vrzy upadnu do šoku. Možná už v něm jsem. Ruka se mi sevřela kolem šípu. Rozdělil jsem svou mysl na šest částí a zvolal svá spojení. Přitom jsem zabodl šíp do promoklé hlíny. Jako nahoře, tak dole, zařval jsem. Žert, který by pochopil jen někdo z univerzity. Uplynula vteřina. Vítr utichl. Udělalo se bílo. Jas. Hluk. Padal jsem. Pak už nic.